Takit ikusi duzienez, modern esprez itxasuntzia edo kargoa deitzen uh, dena. Itxasuntzia ondi bat? Aba, ah, ikusi duz. Ebe, um, errori zen, nola trabeske. Ere, ikusi nuen, um, da lesen ufo. Seba da, ikusi ikusi duz? Nikas, nikas. Errori kozela, zenta jovela kargatua zen. Edo, uh, uainak, urbildo diran, diak, edo, ola errori behar E ez ziren jendeaininixko erotzen zen Eegugeek harttzen zuen. Eeta Euskal da Bai Hunda agia handekin. E ez berekin nuen arkasunen hil dira jendeak, ta guuretan hiltzen aldira. diraitutzen alderra. Ez zen egujaiki.ta z ez ziren um, ez ziren jendeik ez ziren. Mm. Salbu uh, urperat behintzen jauzen dutela, mm -hmm. eta zira hel, Mina huainekin behar behar ba, uh, hil girela hel. Huai, ez da gidaririk, ez da marinelaik, ez da neore gainan, eta itxasuan gainan da huainen artean olako itxasuntzia undi bat. Uste hozia egizkutsua dela? Bai. Bai. Senta hausten alda uh, ahri bat ekin horat. Jajainak iltzen aldira puguoskekin. E, eta, eta, et, eta ere austenan um, hausten handa it, i, itxasunzia ebe ahri ekin. Mm, dai, eta, eta ere urperatuta gero doiten da plajat eta gero badazikina. Ebe jendeak mainatzen dira eta, eta itsasuntzia ebe erotzen data jendeak ebe hiltzen dira mainatzen direnak uran. Mm, itsasuntzia zerekin da itasuntzi bat, gazoilarekin edo? <gibus> Es uste gazoilori eskapatzen mal bad itassorate ere hori pixkat kutxako ga dela? Bai zenta jainak hiltzen al dira. ustemalde ere bidia be ura eza zelandu bidienpian. Beraz hautxi ha eginzina, beste itsasuntzi batek, burdinezko soka lodi lodi batekin tiratzen du Bilbo alderat. Uzi uste hoosi uh, untsa dela hori kentzia itsasotik? Bai, tiratzen du bestia. Berez salbatzen du? Eta hori, tiratuko dila izien uste zer ginen dute etxasuntzi oztaz? Barakit behizan, behiz, behiz zutxek ezagiko dute. Againatuko dute behiz. No, no. Beste gai bat, plastikasko boltsak. Oai, erostera joiten ziztelarik, zerbaiten erostera joiten zistelarik, plastikasko boltsak ez dira emanen. Zenta behar bat, jende batzuk ez dute honokom Plastika zela behargutzi kanpoan zenta Se, besteenaz duenen da ejeKat gero uh, eta geroa jainak hebe e, girara. Jendeak kunit barin badute horrekin erosi gerojanariek denakxikinak dira eta batzutan nintzen al baita baitapozoin da. Behar baz dute on konprintta, Eta nik edoiteen edelei pinikatzeta, eta egiten plastika eta egiten uh, magera utzeko gula eta emaitan dugu fitezakoan. Poxeta hor deskatzeko adibidezien uh, kiroleko zapetak esarzen dituzelarik poxeta batean. Baliatzen osie? Eta um, edo egiten hiztean frukituak emaitan ditugu bagnen, plastikaan bagnen. Mm. Eta nolakoak berlita izkez plastika baliatzeko? Papيروسkopu zeta. E, e, ezagutzen duzie ostatien izarrak emaiten direlarik edo kentzen direlarik sukaldari bati. E badan janari una egiten delarik. Stakshut afritekin maite alinba utun check in baita. Polita ira, vaola. Ba emaiten or hemen iten utzi sarbatu baita. Bada gizon bat, telebista osainetan dut, bada gizon bat, eta giten da gizon hau, noko baitzok, giten dute uh, janaria, eta ebe gero jastatzen du giten delaik, eta gero ez badu maite jaiten dute zero, eta gaiten baute shai uh, irabaze dute. E, eta nik ere gehien amateuta naben biziki biziki da talua.